ויעברו שניהם בחרבה. ויהי כעברם ואליהו אמר אל אלישע שאל מה אעשה לך, בטרם אלקח מעמך. ויאמר אלישע והנה פי שניים ברוחך אלייך. ויאמר הקשית לשאול אם תראה אותי לוקח מאיתך יהי לך חן, ואם אין, לא יהיה. ויהי המה הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמים. ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו,